проповідних замовк, бо нічого не міг відповісти на ті щирі слова, Айсідор покидав гурт християн і знову йшов палючими дорогами сходу самотньо і задумливо. Так дістався він Антіохії. Кілька днів ходив по невільницькому ринку, оглядав юрби рабинь, сподіваючись побачити гіпатію. Нарешті юнак натрапив на слід. Один з торговців рабами повідомив йому, що прекрасна блакитноока Елінка була продана кількіцями горбаті сирійській перекупці, саліні, а від неї її забрав тиран Пальміри за незліченну силу золотих. Тепер проклята демониця може залишити своє ремесло, зловісно усміхався торговець. Отаке щастя привалило до рук, хоч би кому путньому, а то потворі. А хто вона тобі, ставний юначе, чому шукаєш ту Еллінку? Дізнавшись, що Еллінка кохана Ісідора, торговець скептично примружив очі. Дарма старайся, з рук ти рани її не вирвеш. Що ти маєш, ясні очі, пару рук, гаряче серце? Хе-хе, все, мара в Палац рано оточений тисячною сторожою, туди і муха не пролетить. Повертайся, юначе, додому, дякуй Богам за рятунок, шукай собі іншої коханої. Хіба мало гарних дівчат на світі, хіба мало прекрасних очей, вони з'являються і щезають, як піна на хвилі. То лише гра стихій, мій гарний хлопчик. Повір мені, я знаю життя, бачу, як плачуть, проливають сльози при гарній рабині, а пізніше успокоюються, бо не можна ж вічно плакати. І вже співають, радіють і тішать своїх володарів ніжними ласками, як ніжили десь у ріднім краю коханих хлопців. Хе -хе, такий закон богів і людей. Не гнівайся, а подумай, добре. Я правду кажу. Огидною була та правда для Ісідора. Він подякував торговцеві за вість і рушив до Пальміри гірськими пустельними стежками. Місто зустріло його велелюддям і схвильовано урочистим гамом. На Майдані товпилася юрма, посередині височив поміст з клітками, а в них шаленіли чорні пантери. Вої відганяли людей від помосту, нещадно били їх держаками з списів. А тлумище насидало, шаленіло від жадоби видовища, і крик котився над прадавніми вежами, наче грім розлюченого моря. Ось воно, царство Боже, з болем думав і де тут зберегти спокій і радість, як посіяти думку добра у ці звихрені жадібні душі? Вони хочуть лише утіхий й насолоди. На поміст вивели приречену, і внах сполотнів від жаху. Він упізнав гіпатію. Вона не опиралася і йшла спокійно й тихо, ніби у вісні. Ісідор рванувся до неї. Щось закричав, але його крик тонув у ревищі тлуму. Він бачив, як кохана зайшла до клітки, як підійшли до неї пантери і не торкнулися її. Блискавиця надії пронизала свідомість і знову погасла. Дівчину взяли у клітки і підвели до краю помост. Декад готувався відтяти їй голову. «За що? За що?» – кричав несамовитой Сідор і порвався вперед, ніби хотів полетіти над Юрбою до неї, щоб врятувати її від неминучості. «Вона вбивця тирана!» Крикнув хтось біля вуха. Хіба не чув, але глянь. Хижаки не зайняли її, боги дають знак, що вона невинна. Звільнити, звільнити. І Сідор кричав разом з усіма, тиснувся до помосту, п'янів від муки безсилля. Гіпатія стала на коліна, і юнак бачив, як катівська сокира піднялася над нею. Він заплющив очі, «Боги, не дайте мені бачити цієї останньої миті, заберіть мене з проклятого світу!» Древко списав дарило його в груди, погасило свідомість. Тисячоного юрба накотилася, зім'яла під себе, поглинула.